Bum, bum, bum! Figyelem! Hallottad, hogy Stan a guru órákig dumált Joe McDonald-dal, Barry Meltonnal és menedzserükkel, Ed Densonnal. De lehet, hogy inkább Country Joe and the Fish néven ismered őket. A Marvel 1970. júniusára dátumozott képregényeinek szerkesztőségi szenzációiból. Az 1942. január 1 született Joe McDonald a boomerek előtti generáció tagja volt, ahogy a késő 1960-as évek sok más rock zenésze is, így még a Baby Boom 1945-ös startlövése előtt a világszínpadra lépett. Ő és a bandája, a Country Joe and the Fish, az 1960-as évek végének szaftos témáival foglalkoztak. A Superbird című 1967-es dal például annak az újkori gondolkodásmódnak a képviselőiként ábrázolta a Marvel szuperhőseit, konkrétan a Fantasztikus négyest és Dr. strange amely majd megdönti a címbeli Superbird, vagyis az akkori elnök Lyndon B. Johnson alternatív identitásának idejét múlt Különös módon a dal Superman őrült változataként ábrázolja Johnson-t, tehát nem annyira gonosz tevőként, mint inkább megtébolyodott hősként. Superbird figurájában nem nehéz belelátni egy kiöregedett generáció idejét múlt hősét, míg az énekes segítő karakterek, maguk a fis tagjai, vagy talán a fis által képviselt egész generáció, pedig azok, akik majd új napra virradnak a Marvel képregényeinek modernebb szuperhősei. 50 évvel később az Aquarian Dunkard nevű weboldalnak adott 2018-as interjújában McDonald így idézte fel a képregények és a dal közti kapcsolatot. Az volt a Marvel Comics és a képregényhősök ironikus humorának kezdete. Úgyhogy az az ötletünk támad, hogy képregény karakterré változtatjuk az elnököt. Megcsináltuk és szerintünk vicces lett. Noha a Fish sosem örvendhetett akkora népszerűségnek, mint a San Franciscói Bay Area néhány egyéb korabeli bandája, a Jefferson Airplane vagy a Grateful Dead, karrierje csúcspontján meglehetősen ismertnek számított. És bár bőven játszott szerelmes és jópofarok is, kicsit jobban elhajlott a politika felé, mint a legtöbb kortársa. Legismertebb daluk a vietnámi háború ellenes I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, amelyet McDonald írt és 1964 novemberében jelent meg. Ebben sötét cinizmussal azt énekli a korszak katonája, hogy we We're all gonna die! Juhé, mind meghalunk! A dal leghíresebb verzióját McDonald szólóban adta elő 1969. augusztusában a Woodstocki fesztiválon, és ez az előadás bekerült a fesztiválról szóló 1970-es dokumentumfilmbe is. A banda sötét humor, önostorozó irónia és egyfajta drámai vibrálás jellemezte. csak a Marvel képregényeket. Bár sok híresség kereste fel a Marveldt és talán a Fish volt az egyetlen népszerű 1960-as évekbeli banda, amelynek legalább néhány, de lehet, hogy több látogatásáról is beszámoltak a szerkesztőségi szenzációkban. Ráadásul felbukkantak a Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., Nick Fury a S.H.I.E.L.D. ügynöke egyik számában is. Amíg arról, hogy a Beatles bírta a márvelt. Stennek Péter Ashertől kellett értesülnie, addig a Fish a kezdettől fogva rendszeresen demonstrálta a cég, a karakterek és a szerkesztőség iránti vonzalmát, mind a zenéiben, mind személyesen. A zenekar és Lee kapcsolata egyben érdekes rálátást nyújt Lee növekvő híresség státuszára a késő 1960-as években. Ez a kapcsolat 1967. május 19-én a zenekar lének küldött levelével kezdődött, nagyjából egy héttel az első albumuk, a szuperbördöt tartalmazó Electric Music for the Mind and Body május 11-i megjelenése után. A történelmi kontextus kedvéért a Beatles klasszikus albuma, a Surgeon Pepper Lonely Hearts Club Band május 26-án jelent meg az Egyesült Államokban. A levél feladója a Country Joe and the Fish volt, valószínűleg a banda menedzsere Ed Denson és elvileg csatolták hozzá az Electric Music egy példányát. Ez állt benne. Bizonyára örömmel hallja, hogy az alkotásai annyira részévé váltak a generációs tudatnak, hogy kiemelkednek, igen, ténylegesen kiemelkednek a korszak népzenéjéből. Ha alaposan végighallgatja ezt a lemezt, találkozni fog benne két fikciós karakterével is, a Fantasztikus négyessel és Dr. strange -el. Lee május 26-ai válasza Helló halászgató haverok! Röhelyesen boldoggá tesz minket, hogy kriminális sikerünk már a Berkeley-szent barátságos csarnokait is elérte, és ha alattomosan is, de beleívódott a ti kis bohém zenétek lendületes dallamaiba. Arra akarok kiukadni, srácok, hogy élveztem harangzúgós nótáitokat, imádtam, hogy megemlítettetek minket, és örömmel keresztellek benneteket, minnyájatokat, az örökkévalóság vég masírozóinak. Csak lazán srácok. Kedvünkre való hősök vagytok. Június 17-én a Fish Bomba sikerű előadást tartott a legendás Monterey Pop Fesztiválon. Nem sokkal később a Marvel írója és szerkesztője, Geri Friedrich szerint, aki 2018-ban hunyt el, 1967 nyarán a Fish New Yorki tartózkodása során, amikor a különböző helyeken, többek közt a Café a Go Go-ban léptek fel, a banda billentyűse David Bennett Cohen megszervezte a Marvel meglátogatását. Cohen erre így emlékezett vissza 2010-ben. Én kezdeményeztem a látogatást. Felhívtam a Marvel Comic Books-ot, hogy megköszönjem nekik a képregényeiket. Volt valami a Marvel képregényeiben. Felnőtt képregények voltak, nem olyanok, mint a tinédzsereknek vagy a gyerekeknek szólók. Persze fentezik voltak, túlléptek a realitás határmesgyéjén, de akkor is volt bennük valami érettség. Úgyhogy felhívtam az irodát, hogy megköszönjem, és mondtam, hogy találkozni akarok velük. Közöltem, hogy a Country Joe and the Fish tagja vagyok, és azt hiszem, valaki meghívott az irodába. Friedrich, a fiss rajongója üdvözölte a bandát az előtérben, amikor az irodában felbukkantak, nyilvánvalóan nem egy előre egyeztetett időpontban. Majd meggyőzte Stent, aki korábbi levelezésük ellenére, mintha sosem hallott volna róluk, hogy beszéljenek meg egy találkozót. 2010-ben Friedrich azt mondta, hogy Lee a vonakodása ellenére némi ráhatás után, főleg, hogy felvetettem, milyen jól jöhet a találkozó megemlítése a szerkesztőségi szenzációkban, beleegyezett a dologba, és fixáltuk az időpontot. Pár nappal később David eljött Joe-val, Melton, és a banda többi tagjával. Bekísértem őket a belső szentébe, ahol üdvözölt minket az örökké mosolygó Sztán. Nagyon szívélyes volt, mint mindig. A találkozó nem tartott soká. Joe feltett Stennek néhány kérdést. A zenekar kissé meg volt illetődve. Azt hiszem, Sten legszívesebben, mint mindig, visszament volna dolgozni, bár sosem hagyta volna, hogy a vendégei ezt megérezzék rajta. Pár perccel később Sten könyörületesen felfüggesztette a beszélgetést, kezet rázott mindenkivel, így a nagy találkozó véget ért. Sten bearanyozta a helyiséget a vendégeinek szánt mosolyával, gondoskodott róla, hogy tökéletesen otthon érezzék magukat, és közölte velük, hogy nyugodtan ott tölthetik a napot, ha kedvük tartja. Aztán pillanatok alatt rövidre zárta a találkozót, kezet rázott a vendégeivel, és kikísérte őket, hogy visszatérhessen a munkájához. És sosem találkoztam Sten egyetlen olyan vendégével sem, aki ne azt érezte volna, hogy királyi elbánásban részesült, és nem élete egyik legnagyobb élményeként tekintett volna vissza rá. Ugyanígy érezte CG és a Fish összes tagja is. Cohen így számolt be a találkozóról. Stanley komoly hatással volt az életemre. Szinte csalódás volt személyesen találkozni vele, mert tudod, azok a képregények tényleg nagyon sokat jelentettek nekünk. A banda egyik alapítója, Barry Melton, így nyilatkozott 2010-ben. Persze, hogy emlékszem a Stennel való találkozásunkra. Sosem felejteném el a találkozást generáció egyik legnagyobb kreatív elméjével és leginspirálóbb tagjával. Dr. Strange és az ezüst utazó és bizonyos fakig a fantasztikus négyes részévé vált a San Franciscói szubkultúránknak, amely végül az ország fiataljainak szubkultúrájává is vált. Emlékszem, Stan nagyon bátorított minket, amolyan öreg beatniknek néztem, mert napszemüveget viselt, Szociológiailag a Marvel Comics az 1960-as évek ifjúsági mozgalmához tartozott. Totál lenyűgöző, hogy Stanley ilyen hatással tudott lenni a kultúránkra. A fickó tényleg egy gigász volt. A fisk jelek szerint tényleg Stanley halázgató haverjai voltak, Cohen emlékei szerint az említett találkozóra csak ő és vagy Gary Chicken Hirsch, vagy Melton mentek el, nem pedig az egész banda, ahogy Friedrich mesélte, de azt is hozzátette, hogy egy következő látogatásra már tényleg mindenki elment. Az idő nyilvánvalóan elhomályosította némileg a banda már velnél tett látogatásának részleteit. Lia azonban csak az 1967. szeptemberére dátumozott, vagyis valószínűleg áprilisban írt képregények szerkesztőségi szenzációiban számolt be a találkozóról. Akkor e szavakkal zárta Stan's South Box, Szócsöve so című vezércikkét. És most mennünk kell. Eljött hozzánk látogatóba a Country Joe and the Fish, és hát mégsem hagyhatjuk, hogy sokáig vergődjenek a parton. A FISH szerepelt a Nick Fury Agent of Shield 1969. novemberi dátumozott 15. számában, amelyet Friedrich írt és Herb Trimby, Dick Ayers, valamint Sam Granger rajzolt. Jelenetében a banda a Not So Sweet Martha lorraine és a szuperhős nevekkel dobálózó superbird játszotta az Electric Music for the Mind and body Roll. Legközelebb az 1970 márciusában megjelenő júniusra dátumozott és valószínűleg januárban vagy februárban írt szenzációkban bukkantak fel. Figyelem, hallottad, hogy Stan a gurú órákig dumált Joe McDonaldal, Berry Meltonnal és a menedzserükkel Eddensonnal? De lehet, hogy inkább Country Joe and the Fish néven ismered őket. Akkoriban tehát egy politikailag meglehetősen radikális banda nemcsak meglátogathatta lét, de hírverést is kaphatott a szerkesztőségi szenzációkban. Ha Lee nem is értette teljesen a korszakot, valahogy képes volt ráhangolódni, vagy legalábbis komoly erőfeszítéseket tett az ügy érdekében. Érdemes kitérni arra is, mennyire rákapott az ellenkultúra Lee szuperhőseire, akik lényegében önbíráskodó hatalmi fantáziaképek voltak, még ha már Marvel vagány tálalásában is. Persze a hírességek irodai látogatásai eltörpültek a rajongók, gyakran gyerekek végtelen áradata mellett, akik szerettek volna legalább pillantást vetni a szuperhős fantáziáik alkotóira, nem tudván, hogy többségük otthonról dolgozik, hogy aztán olykor útjukat állja, általában csak szavakkal, néha viszont a testével, a kapujőr, frenetikus Fló Steinberg. 1967 nyara a szerelem nyara volt San Franciscóban. Az ország fiataljai helytesböriben gyülekeztek, hogy egyfajta hippi álomban élhessenek. Ugyanebben az évben kezdtek megjelenni az underground képregények olyan alternatív újságokban, mint a The East Village Other és a Berkeley Barb. Robert Crumb Eskley Wilson és más úttörő underground képregényesek munkája azonban még mindig nem váltak olyan ismerté, mint később, így akik egyfajta tiltott kulturális élményt kerestek, nem ritkán némi tudatmódosítószer szer mellé, az energikus és tarka Marvel képregényekben találták meg a számításukat. 1968 elején azonban már megjelentek az első igazi underground képregények, mint például Kramb, Zep Kamixa, és ahogy látni fogjuk, hamarosan különös hatást gyakoroltak a gyerekek kalandképregényeit kiadó vállalatokra. Noha sokan szerették, a képregényeket a legtöbben még mindig szemétnek tartották, így legalább egy további évtizedbe telt, hogy a fősodorbeli kulturális döntőbírók akár csak fontolóra vegyék, legitim művészeti formaként tekinthetnek -e rájuk. Így aztán az ifjúsági kultúrában fennmaradt a képregények tiltott gyümölcs jellege, sőt még hangsúlyosabbá vált, amikor színre léptek olyan sajátos stílusú vizuális újítók, mint Jim Steranko. Steranko 1938-ban született, abban az évben, amikor Superman debütált az Action Comics első számában, és 1966 óta dolgozott a Marvelnek, amikor is nem sokkal ditkó felmondása után pusztán a személyisége és a tehetsége lenyűgöző erejével átjutott Steinbergen, Broskin és Thomason, hogy találkozhasson Lee-vel. Steranko a Strange Tales Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. című sorozatának rajzolójaként sétált ki az épületből, öt hónapon belül pedig megkapta a teljes körű írói megbízást is. Bő egy évtized után Steranko volt a kevés új képregényesek egyike. Alig ha lehetett hippinek mondani, de az aktuális dizájntrendek ismeretével és a képregény óriásai, Eisner körbi, Infantino-kén stílusának magába szívásával és szintetizálásával, valamint saját szenvedélyével és mindenre kiterjedő élettapasztalatával mégis egyfajta frissességet jelentett. Staránkó azok közé tartozott, akiknek munkáján keresztül Lee tehermentesíthette magát és körbit. Fiatalos lelkesedése és határtalan tehetsége jelentette a kezdetét annak a folyamatnak, amely majd az 1970-es években teljesedik ki, amikor is a veterán tehetségek mellé belépnek a fiatalabb alkotók is, miután rájönnek, hogy a képregénybiznisz nem csupán egyre több állás lehetőséget és tartalmat kínál, hanem immár lekopott róla az egykori szégyenbélyeg, még ha továbbra sem tud igazán megbecsült karrierként szolgálni. Lee talán, mert még mindig fájt neki Wood és Ditko elvesztése, hajlandó volt olyan kreatív szabadságot is kizárólagos alkotói jogot adni sterankónak, amit Körbinek sosem. Vagy talán azért tette, mert nem különösebben érdekelte őt a shield. Steránkó elmondása szerint azt kérte lee hogy adja neki a legrosszabbul sorozatát, és Lee arra jutott, hogy nincs vesztenivalója, nyugodtan hagyhatja, hogy teljes mértékben Szeránkói legyen az új anyaggal járó diadal, vagy bukás esetén a felelősség. Ugyanakkor az olyan kedvencei esetében, mint a Fantasztikus Négyes, Lee továbbra is büszkén vállalta a szerzőséget, így csupán annyi állt az egyes füzetekben, hogy Stellitől és Jack Körbitől. Ez a kisé homályos megfogalmazás egy körbének tett engedmény volt, arra utalt, hogy körbit már nem csupán rajzolóként tartják számon. Így ment ez körbi karrierjének korai együttműködései során is, amikor a képregényekben az állt Joe Simontól és Jack Körbitől. Noha Teránkót, semmiképpen nem lehetett volna underground művésznek nevezni, egyfajta modern esztétikát és hangulatot csempészett a munkájába, ami passzolt ugyanaz olvasók Marvelről kialakított képébe, mégis olyan áramütésként és pszichedelikus rohamként hatott, amelynek előidézésére a Marvel megszokott kreatívjai, de legalábbis a rajzolói nem lettek volna képesek. Noha a fiatalabb írók, mint Thomas Friedrich és O'Neill követték a folyton változó korszellemet, történeteiket óhatatlanul veterán, vagyis tehetséges, ám idősebb szakmabeliek rajzolták meg, akik viszont nem haladtak a korral. Kevés olyan középkorú rajzolókat, mint Kirby, aki ráérzett a Zeitgeistra, vagy ha kellett, meg tudta teremteni a sajátját. Steranko korábban szabadúszóként dolgozott, többek között Joe Simonnak, a hárvinál, de más cégeknél az újítási kísérletei folyamatosan akadályokba ütköztek. Lee viszont pontosan ezt a nyers energiát kereste, sőt mindig is nyitott volt az ilyesmire. Ismét kifizetődött, hogy a Marvelnél betöltött pozíciójában Lee viszonylag szabadon követhette a szerkesztői ösztöneit. Ahogy egy 1968-as interjúban Neil Conan rádiós műsorvezetőnek mondta, aki akkoriban 18 évesen, még csak fényes karrierje kezdetén állt, Jim Starrnko megszeg minden szabályt, és minden szabályszegés egy gyönyörű. Ha róla van szó, nem is igazán vagyok szerkesztő. Minél messzebbre megy, annál inkább bíztatom, hogy menj csak és csinált. Ha Spurgeonnek és Rafaelnek igaza van, és Lee ekkora valóban nagyszerű képregényszerkesztő volt, talán a legsikeresebb a médium történetében, akkor ösztönös döntései, mint Szeránko esetében mindenképpen nagyban hozzájárulhattak a sikerhez. Lee élvezett annyi függetlenséget a munkakörében, hogy olyan kockázatokat vállalhasson, amilyeneket más szerkesztők nem tudtak vagy nem akartak. Lee, aki ugyanabban az évben született, mint Jack Kerouac, valóban lehetett volna akár öregbítni is, ahogy Berry Melton fogalmazott, 44 éves volt, amikor 1967-ben találkozott a fiss sel de persze ő, Kirby, meg Ditko nem is állhatott volna távolabb attól, hogy bohém ellenkultúrák aktív tagjainak nevezhessük őket. A márvel írói és rajzolói egy kreatív, noha komolytalannak tartott területen tevékenykedtek, ám amikor épp nem történetmeséléssel foglalkoztak, rajztábláktól és írógépektől függetlenül, hétköznapi életükben nem sok olyasmit tettek, amit a hippi boomerök és az őket megelőző generáció tagjai különösebben érdekesnek találhattak volna. Lee és Kirby Kertvárosi apukák voltak, akik a családjuk fenntartásával és a siker szokásos csapdáinak kerülgetésével foglalatoskodtak, Ditko Einreindi filozófiáját pedig az ellenkultúra kollektivista felfogású tömegei egyenesen megvetették. Persze a The Fish és más népszerű zenekarok is ugyanúgy hajtottak a sikerre és a nagy karrierre, mint Lí és társai, de talán ők ezt nagyobb belső konfliktusként élték meg, és igyekeztek egyensúlyba hozni a sikeres karriert a bizonytalan, de általánosságban véve nem materiális eszmerendszerrel. Persze egyetlen generáció sem homogén. Noha sok fiatal vállalt aktív szerepet a polgárjogi és háború ellenes mozgalmakban, sokan mások az ellentétes oldalon álltak, és mint mindig, a legtöbb fiatal csak igyekezett túlélni az iskolát és kialakítani magának valamiféle társas életet. De az egyre fokozódó vietnámi háborús helyzet és a besorozások közvetlen hatást gyakoroltak a fiatalok életére. Akár a Golden Gate Parkban gyülekeztek, akár Szájgon felé küldött hajók rakták őket. Egy generáció... Vagy több generáció, mint a Bébi boom esetében, általánosítása mindig problémás feladat. A popkultúra művészeteinek, szakmáinak és üzletágainak mégis ez az általánosítása lényege. Találni kell valamit, amiről a népesség jelentős része izgatottan ráharap, és ami eközben a lehető legkevesebb embert idegenít el. A márvelnek sikerült. Olyan történeteket kínált, amelyeket többféleképpen is lehetett értelmezni. A gyerekek természetesen lelkesen vásárolták és olvasták a képregényeket, mint mindig, de már változtak az idők. Divatos, okos, művelt tizen és huszon évesek, akik a Marvel képregények olvasása közben talán éppen a fish hasonló bandákat hallgattak, kaptak rá stanley és a márverre. Akár követték az álmukat, hogy híres zenészekké váljanak, akár hagyományosabb úton jártak és szakképzésben vettek részt, akár a hadseregben szolgáltak, a fiatal amerikaiak inspirációt találtak a Marvel Comics-ban. És ahogy Cohen és Melton, ők is líben a Marvel megtestesítőjében azonosították ennek az inspirációnak a konkrét változatát. Stanley számára mindez egyfajta álomnak tűnhetett. 1940-ben 17 éves korában kezdett dolgozni, és azt a munkát akkoriban valószínűleg csak ideiglenesnek tartotta, mint sok mást, amit a David Clinton elvégzése óta eltelt egy évben csinált, és most a képregénybiznisz minden hullámvölgyét magába foglaló, 25 éves karrier után elképesztő pozícióba jutott. 18 évesen már a Timely Comics vezető szerkesztője lett, és az ország akkori, 1957-ig egyik legnagyobb példányszámban megjelenő képregényes termékvonalát igazgatta. Pályatársai jól ismerték, meglehetősen kedvelték, akár még csodálták is. De az 1950-es években nem számított híresnek, és főleg nem gyakorolt semmilyen befolyást a populáris vagy bármilyen egyéb kultúra egészére, sőt még a képregényekre sem. Leszámítva azokat, amelyeken saját kezűleg dolgozott. Aztán átvészelte az 1957-es beszakadást, majd összeszedte minden erejét és találékonyságát, és rögtönzésszerűen útjára indította a Marvel Comics jelenséget. A képregények sikert arattak, és nem csak a gyerekek figyeltek fel rájuk, bármilyen megszállottan szerették is a történeteket, a karaktereket és az alkotókat, hanem az egyetemi hallgatók is. Plusz felfigyeltek rájuk azok a felnőttek, akik gyerekkorukban sok képregényt olvastak, és most kíváncsi tette őket a Marvel körüli felhajtás. Olyan magasan képzett felnőttek, mint Roy Thomas, vagy dr. Jerry Bales, és olyan hírességek, mint Federico Fellini. Így aztán Stanley, aki alig várta, hogy maga mögött hagyja a képregényeket, olyannyira, hogy majdnem így is tett, most azzal foglalatoskodott, hogy újjáakossa a képregényeket és önmagát, ráadásul rendszeresen beszélt egyetemek és kolídzsok nagy tömegei előtt, szerte az országban. Egyetlen képregényes szerkesztő vagy író sem dicsekedhetett korábban ehhez hasonló státusszal. Az 1960-as évek végén az egész világ változóban volt, és sokan tudni akarták, mit gondol Tenli a különféle politikai és társadalmi forrongásokról. Milyen különös... Bármi volt is a motivációja, Stan már nem csak a termékek eladásával foglalkozott. Persze a megélhetése és az életmódja az alkotástól és az értékesítéstől függött, de ahhoz az életre szóló késztetéshez, hogy mindig az igazat mondja, még ha azt az igazat laza kifejezésekbe és hangzatos hírverésbe csomagolja is, most csatlakozott egy újfajta vágy is, hogy olyasmit mondjon, személyesen vagy nyomtatásban, ami számít. A képregények nem csak kényelmes megélhetést biztosítottak neki, hanem egyszer mind olyas valakivétették, akinek a véleményét hallani akarták az emberek. De vajon tényleg akart beszélni a nézeteiről a nyilvánosság előtt? Nem csak ebéd közben a haverjaival, vagy egy egyetemi előadóterem viszonylagos meghittségében, hanem ugyanazokban a magazinokban, amelyekben a Marvel karakterei szupergonoszokkal harcoltak és grandiózus módon juttatták kifejezésre az érzéseiket. Nos, a jelek szerint tényleg meg akarta osztani érzéseit és nézeteit a nyilvánossággal, mert hogy pontosan ezt is tette. Úgy gondolta, mondandója van, amit másoknak is hallaniuk kell. De kinek a véleményét tenné közkincsé? Stelliét vagy a Marvel comics -ét? Mert most arra a kettő nagyjából egy és ugyanaz volt. Leszámítva persze azt az apróságot, hogy Lee sem a kiadója, sem a tulajdonosa nem volt a Marvel comics -nak. Akárhogy is kiadta magából a gondolatait. Lee számára ez egy újabb olyan szituáció volt, amelybe menet közben kellett beletanulnia. Néha megosztotta az olvasókkal egy-egy diszkrétebb, de szívből jövő érzését, ahogy korábban a levelező rovatban és a szerkesztőségi szenzációkban, de akkor még a szerkesztői többes szám első szemét használta, vagy egyes szám harmadik szemében utalt stelve. Az 1967 májusára és júniusára dátumozott képregényekkel azonban bevezette a szerkesztőségi szenzációkba az új Stan Szolcsöve című rovatot, és ezzel rögtön nyilvánvalóbbá tette, hogy kinek a nézeteiről van szó. Az első szócső témája a Marvel filozófiája volt, amelyről így írt. Hogy van-e motiváció, szándék a magazinjaink mögött? Ez a szándék nagyon egyszerű. A ti szórakoztatásatok. Ha közben hozzá tudunk járulni kicsit az intellektualizmus, az emberségesség és a kölcsönös megértés fejlődéséhez, hát csak annál jobb. Tény nem egy különösebben merész vezércik, de az is igaz, hogy egyetlen más képregény kiadó sem propagálta az intellektualizmus, az emberségesség és a kölcsönös megértés fejlődését. Valószínűtlen, hogy ezek a gondolatok Martin goodman származtak volna. Nem, egyenesen stan eredtek, még ha a többes szám első burkolta is őket. Az 1967 novemberére dátumozott képregények szócsövében ez olvasható. Igenis magas intellektuális szintet szolgálunk ki, ami bohém olvasóink koruktól függetlenül demonstrálták, hogy eszesek, fantáziadúsak, lazák és kifinomultak. Talán ez sem radikális húzás, hisz lényegében a saját olvasó közönségének bókol. Ugyanakkor kétségkívül akadtak olyanok, akiknek nem tetszett, hogy a magas intellektuális szinten lévő snob elit közé sorolják őket, sőt, akár rossz szemmel is néztek erre a rétegre. Így aztán Némi, enyhe kockázat mégiscsak lehetett egy ilyen kijelentésben. Az 1968 áprilisára dátumozott képregények szócsövében Lee így szólt az olvasókhoz. Tudtátok, hogy országszerte már több mint egy tucat egyetemi tanár használja a Marvel magazinokat az angol irodalom kiegészítő anyagaként? Ez persze csak a kezdet, de közel a cél, srácok. Vajon mindez a közönség hány százalékát érdekelte? Egyébként is, mi a fenét jelent a kiegészítő anyag? És pontosan mi is az a cél? De Lee nyilvánvalóan fontosnak érezte, hogy átadja ezt az üzenetet. Az 1968 szeptemberi képregényekben Lee megkezdte táncát az aknamezőn. Miután megjegyezte, hogy a Marvel alkalmazásában egyaránt állnak demokraták és republikánusok, így folytatta. Ami a ti őszinte híveteket és társait illeti, mi inkább a személyiségéről ítéljük meg az embert, nem pedig a párthűségéről. Ezért igyekszünk elkerülni, hogy különböző vitatott ügyekben felszólaljunk, mert a mi véleményünk épp olyan változatos, mint az amerikaiaké országszerte. Erre alig számítottak az emberek az eszképista fenteziüktől 1968-ban. És Lee még ugyanebben a szócsőben folytatta is a gondolatmenetet a lenti sorokkal, amelyeket olvasva többekben is felmerülhetett, hogy talán ő is kísérletezik bizonyos tudatmódosító anyagokkal. Hiszünk az ember isteni végzetében és hatalmas felelősségében, Felelősek vagyunk azért, hogy embertársainkat a jellemük alapján, fajuktól, hitüktől, bőrszínüktől függetlenül ítéljük meg, és nem nyugszunk, amíg a dédelgetett álmunk valósággá nem válik. Ez meg honnan jött, kedves kertvárosi apuka, akit elvileg csak a megélhetés érdekel. A Marvel's Ten, valaki, nem nyugszik, amíg az emberiség be nem teljesíti Isteni végzetét. Ahogy egy bizonyos kriptoni menekült mondta volna, mi a... Az októberre dátumozott képregények szócsövében Lee arról számolt be, hogy a reakciók többsége alapján az olvasók nagyon is kíváncsiak a Marvel vélemény cikkeire. Így aztán az 1968. augusztusában polcokra kerülő, novemberre dátumozott számok szócsövében már ez állt. Tegyük teljesen tisztába a gyereket! A bigottság és a rasszizmus a világot jelenleg sújtó leghalálosabb társadalmi kórok közé tartozik. Ha valaha be akarjuk teljesíteni a sorsunkat, előbb-utóbb toleranciával kell megtöltenünk a szívünket. Akkor és csak is akkor válunk igazán méltóvá az elképzeléshez, amely szerint az ember Isten képére teremtetett, egy olyan Isten képére, akinek mi minnyájan a gyermekei vagyunk. És ha azon tűnődtünk volna, mégis kinek a hangját közvetítik ezek a sorok, nos, a következő aláírás díszelget taladtuk: a béke és igazság latin kifejezésével: Pax et Justícia, Sten. Nem is annyira a bigottság elítélése olyan figyelemreméltó a fenti sorokban, hanem a hangnem és a szenvedély. Ez bőven túlment a mókás márvel menetelők társasága ironikus humorán, vagy a szerkesztőséget meglátogató hírességek nevének bedobásán. Ezek egy olyan ember sorai, akinek van mondani valója, és a saját teljesítményének köszönhetően van hozzá fóruma is. Az 1950-es években az EC Comics felszólalt a cenzúra ellen, ami akár csak a szócső, sok olvasójukat hidegen hagyhatta, vagy akár egyenesen szembemehetett a nézeteikkel. De az EC szerkesztőinek elsődleges célja a puszta túlélés volt. Amikor a képregényiparon belül és kívül ellenségeik keresztüzébe kerültek, megpróbálták hitelteleníteni a támadóikat, hogy másnap is folytathassák kiadói tevékenységüket. Ez azonban egészen más volt. Sem Lee, sem a márvel nem húzhatott hasznot a prédikálásból, még ha olyan látszólag egyszerű témában tették is, mint a bigottság vagy akár maga a vezércik írás. Lí úgy döntött, hogy sürgős szükség van legmélyebb meggyőződéseinek kifejtésére és azoknak a Marvel érzéseivel való összemosására. Ha pedig nem őszintén tette, ha csak a cég képregényeire és egyéb termékeire már is a nyálát csorgató közönségnek akart megfelelni, hát akkor elég komoly végletekig ment el a törődés szillelésében. Természetesen, Semmi sem elszigetelt jelenség. Ahogy Lee személyes univerzuma, nem éppen ellenszembes módon, a feje állt, ugyanúgy a feje állt körülötte az ország és az egész világ is. Közhely lenne azt állítani, hogy lee reagálnia kellett a körülötte zajló változásokra, hiszen mindenkinek reagálnia kell az őt körülvevő világra. Li azonban lehetőséget kapott rá, hogy példakép legyen, és felvette a kesztyűt. Nyilvánvalóan tetszett neki a gondolat, hogy zavaros időkben az emberek hozzá, a munkásságához és személyesen hozzá fordulnak útmutatásért. Persze akadtak Lee generációjából mások is, akik népszerűnek bizonyultak a boomerök között, így például Sunny Fox és csak megken helyi New Yorki gyermekműsorok házigazdái, vagy éppen Bob Cation, azaz kanguru kapitány. Nem is beszélve Soupy Salesről, aki a gyerekek, tinédzserek és egyetemisták körében is komoly hírnévre tetszert. De Lee pozíciója egészen más volt. Az például senkit sem érdekelt, hogy kenguru kapitány mit gondol a vietnámi háborúról. A kampuszokon is megfordultak Lee korosztályából való jelentős figurák, például Marshall McLuhan és Ellen Ginsberg, William F. Buckley Jr. és Eby Hoffman. Ők viszont agresszívan szembesítették az embereket a véleményükkel. Lee nem ilyesmiben utazott. Ha létezett valaha teljesen egyedi státuszú figura, akkor az Stan Lee volt. Az egész kultúrában senki sem töltött be hasonló szerepet. Magas beosztású, de nem vezető. Alkalmazottja volt egy kiadóvállalatnak, amelynek termékeit főleg gyerekek fogyasztották, és úgy érezte, fel kell szólalnia az embereket foglalkoztató aktuális ügyekben. Miután a nyilvánosság számára felépített személyisége az 1960-as évek végére reflektorfénybe került, Lee elhatározta, hogy nem a boomerök önjelölt kortársa akar lenni, hanem egyfajta filozófus vezérszurkoló, egy laza, mégis egyenes szülőfigura, egy felnőtt, aki még nem adta fel az idealizmusát, de aki nem is dogmatikus pártkatona. Stan Lee nyíltan kimondta, hogy ellenzi a bigottságot. Ahogy a történelem demonstrálta, sokan még ennyire sem bátrak, főleg nem akkor, ha lényegében az a dolguk, hogy termékeket adjanak el. A baby boomeres köldöknézés ugyan ordas klisé, a boomer kultúra hatása nélkül mégis nehéz megmagyarázni a márvel népszerűségét és stelly híresség státuszát. Rengeteg gyerek, aki a Marvel korai fantasztikus négyeseire, pókembereire és egyéb történeteire kapott rá, az 1960-as években nőtte ki a gyerek vagy a kort, és közben végig fenntartotta a Marvel karakterei és alkotói iránti érdeklődését. Persze a legtöbb kamasz letette a képregényeket, sokan azonban igenis kitartottak mellettük, még egyetemista is. Miközben pedig Kirby kitolta a vizuális lehetőségek és látomások határait, Lee ugyanezt tette az írás, szerkesztés és promóció területén. Természetesen mindkettejüknek boomer gyerekeik voltak, és ez nagyban hozzájárulhatott a világról és a történetmesélésről alkotott nézeteikhez. Szó szerint a saját bőrükre, avagy vérükre ment a játék. Folyamatosan dörömbölt az ajtajukon a világ, amelyben a gyerekeik lassan felnőttek. A szex, drogok és Rackendról számukra nem csupán felvágós szlogen volt, hanem a realitás, amelyel a gyerekeiknek napról napra szembe kellett nézniük az iskolában, az utcán, és ami azt illeti még a tévében és a moziban is. Mindenki gyermekei ezzel a realitással szembesültek. A durván 200 milliós országban 70 millió boomer élt, vagyis a népesség egyharmada tesztalanyul szolgált az Egyesült Államok és a világ folyton változó társadalmainak különböző kísérleteihez. És bár Steve Ditko nem volt sem boomer, sem pedig boomer apa, láthatóan megőrzött valamennyit középiskolai önmagából, és nem feledkezett meg a tinédzser lét örök igazságairól. Az a közönség, amely az 1960-as évek elején közepén általános iskolába járt, most egyetemre vagy Vietnámba készült. Vagy a békehattestbe. Vagy Kanadába. Vagy Hédesböribe. Vagy egy gyárba, egy irodába. Jelentős részük pedig figyelemmel kísérte mind a Marvel, mint pedig az underground közegképregényeit, ahogy a korszak filmjeit és főleg zenéit is. És sokuk tudni akarta, mit gondol Tenli a dolgok állásáról. Hogy miért? Leginkább, mert Lee-nek sikerült még gyerekkorukban személyes kapcsolatot kialakítania velük a Marvel olvasóival, márpedig Lee elválaszthatatlannál vált a Marveltől. Stanley egy dinamikus arculattal rendelkező, igazi ember volt a Marvel hangja és arca, egy olyan időben, amikor Superman és Batman volt a DC hangja és arca. A többi kiadó meg egyáltalán nem tudott ilyen hangot és arcot felmutatni sem. A legtöbb olvasót nem érdekelte, hogy a DC szerkesztői, Julius Schwartz vagy Bob Kaninger vagy Mort Weisinger mit gondolnak az aktuális társadalmi politikai ügyekben. Bármilyenek voltak is magánemberként, nem tekintettek magukra újságíróként, vezérszurkolóként vagy szószólóként. Munkájuk annyiból állt, hogy szórakoztató képregényeket készítsenek, amelyek elég jól fogynak ahhoz, hogy további szórakoztató képregényeket készítsenek, amelyek elég jól fogynak. Stanley viszont úgy döntött, hogy az ő munkaköri leírása valami egészen más. A nagy gazdasági világválság és a képregénybiznisz viszontagságainak gyermekeként ösztönösen felismerte, hogy kétségbeesett kísérlete a Marvel barátságos arcának megteremtésére ugródeszkaként szolgált neki ahhoz, hogy egy saját véleménnyel rendelkező, érzésekkel és szenvedéllyel teli hírességé váljon. E pedig közvetlenül és érintőlegesen is egy olyan médiumhoz és vállalathoz kapcsolódott, amelyről már rég azt hitte, hogy nem érdekli őt. Lének úgy ment ez a híresség dolog, mint a karikacsapás. Új külsőt alakított ki magának divatos öltönyökkel, gondosan ápolt szakállal és stílusos, jól frésült frizurával, ahogy ez egy reflektorfényben élő emberhez illik. Világossá vált, hogy ameddig a Marvel megőrzi a jelentőségét, addig ő maga is jelentős marad. Ha pedig a Marvel valaha is veszít a presztízséből, vagy úgy dönt, hogy nincs többé szükség stanley ebből a pozícióból azt csinálhat a sztárságával, amit csak szükségesnek és elfogadhatónak tart. Persze alapvetően a képregény izgatta, de most már a tágabban értelmezett szórakoztatóiparban is éreztette a jelenlétét. És ami a legfontosabb, a Stanley bizniszben utazott... Az pedig, mint később kiderült, rendkívül érdekes biznisz. Ez a biznisz lesz a kulcsa mindennek, amit élete hátralévő részében szakmai és sokszor személyes téren végez. Ha volt valaha valaki, aki pont jó helyen volt jó időben, pont a megfelelő képességekkel és tapasztalattal, pont az ideális személyiséggel, hogy a rendelkezésére álló, valamint az általa teremtett lehetőségekből a lehető legtöbbet hozza ki, akkor az a valaki, Stanley... A szuperhős műfaj 1961-es Marvel-féle továbbfejlesztése rendkívüli fordulópontot jelentett Lee életében. Kihasználta a részben általa kidolgozott újfajta képregényes történetmesélés kínálta lehetőségeket. Méghozzá a legteljesebb mértékig. 1967-re, de legkésőbb 1968-ra a Marvel úthenger nyomába járó kreatív és üzleti lehetőség hamisítatlan kulturális jelenséggé nőtte ki magát. Ez a két év egyben Amerika és a világ történelmének egyik legforrongóbb időszakának bizonyult. Lee és a Marvel egyre nagyobb kulturális lábnyoma elkerülhetetlenné tette, hogy Lee belekeveredjen a kor rendkívüli eseményeibe. Mindenki rázós utazásnak nézett elébe.